Amin, Allahumma amin Kita akan mulakan kita punya kelas insyaAllah Dengan uh, bacaan Ummul kitab, Dengan harapan agar supaya uh, Kehadiran kita Di tempat ini Akan memberikan satu pencerahan kepada hati dan jiwa kita Untuk memahami rahasia ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan agar supaya ayat-ayat ini menjadi penawar kepada hati dan juga akal fikiran kita dan juga kesihatan tubuh badan kita dan juga bacaan umul kitab ini kita niatkan juga kepada jamaah muslimat yang sentiasa hadir di tempat ini yang tidak dapat hadir bersama dengan kita yang secara, secara istiqamah selalunya hadir akan tetapi oleh kerana keuzuran yang tidak dapat e, dielakkan untuk menghadiri di tempat ini akan tetapi saya yakin e, kebiasaan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang walaupun tidak dilakukan tetap kebaikan perbuatan itu ganjarannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa, wa berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kesempurnaan dalam sehat insyaallah dan afiat dan menjaga kesihatan kita. Na alah habni wa kunu dunia wal akhirah. Wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. sampai kepada ayat yang ke-94. Betul kan? Tayyib. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma mana'a la sa ay yu'minu idza ja'ahum al-huda illa an qalu ab'athallahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi mala'ikatan yamshuna mutma'ninina لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَا خَلْقًا جَدِيدًا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفرة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطرا Terjemahannya Dan tiada sesuatu yang menghalangi manusia hendak beriman Setelah datang kepada mereka petunjuk Melainkan perkataan mereka Adakah Allah akan mengutus mereka menjadi Rasul yani, Adakah Allah mengutus manusia menjadi Rasul Katakanlah kalau sekiranya ada di muka bumi Malaikat-malaikat yang berjalan dengan tentram Niscaya kami turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat menjadi Rasul Katakanlah Wahai Muhammad, wahai Rasulullah Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui Dan maha melihat hambanya Dan barangsiapa ditunjukkan oleh Allah Maka dia mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkan oleh Allah Maka engkau tiada memperolehi wali Ataupun penolong untuk mereka Selain daripadanya Yang ini daripada Allah Kami himpunkan mereka pada hari kiamat Dihumban dari atas mukanya Sedang mereka buta, bisu dan pekak Tempat mereka dalam neraka jahannam Setiap kurang nyala apinya Lalu kami tambah sampai menyala-nyala. Demikianlah balasan untuk mereka kerana mereka ingkar akan ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, apabila kami menjadi tulang dan telah hancur, adakah boleh kami dibangkitkan menjadi makhluk yang baru? Tidakkah mereka memperhatikan bahawa Allah yang menjadikan langit dan bumi berkuasa untuk menjadikan seumpama mereka? Dan mengadakan untuk mereka Ajal yang tiada keraguan padanya tapi mereka orang-orang yang zalim Enggan kecuali ingkar. Katakanlah wahai Muhammad Wahai Rasulullah Kalau sekiranya kamu mempunyai Perbendaharaan rahmat Tuhanku Iaitu kekayaan Allah Niscaya kamu menjadi bakhil Takut membelanjakannya Adakah manusia itu adalah manusia itu Bersifat bakhir Ayat ini adalah menegur kepada orang-orang kafir Yang mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW Kerana beliau adalah rasul daripada kalangan manusia Mereka orang-orang yang mengingkari Kenabian Nabi Muhammad SAW mengatakan Mana ada Allah akan memutuskan untuk manusia seorang Rasul daripada manusia juga Mereka mengingkari Untuk adanya seorang Rasul Penyampai daripada Allah Yang sama dengan manusia Sebab mereka mengukur kemanusiaan dirinya dengan kemanusiaan Rasul sama. Apa beda saya dengan kamu sama-sama manusia, macam mana kamu boleh menjadi utusan Allah sementara kamu sama seperti saya manusia? Kami nakkan rasul yang bukan dari manusia. Alasan ini adalah tujuannya tak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedegilan mereka menyebabkan mencari alasan-alasan sebab-sebab untuk menolak agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kata Allah, "Wa mammana'a an-nasa dan tiada yang pencaga mencegah manusia an yu'minu untuk beriman kepada Rasulullah idja'ahumul huda", ketika datang kepada mereka itu hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, tiada yang menghalang mereka untuk beriman kepada hidayah itu. Bukan melainkan angkalo mereka berkata: Apakah Allah bajar Rasul? Adakah Allah akan memutuskan manusia untuk menjadi Rasul? Jadi dalam hal ini Allah menceritakan tentang datangnya hidayah. Allah juga menceritakan pembawa hidayah. Jadi ayat ini bercerita. Tentang hidayah dan orang yang membawa hidayah Hidayah ini terbagi menjadi tiga bahagian Hidayah ada tiga bahagian Memang semua hidayah kembali daripada Allah Subhanahu SWT Tapi kategori hidayah ada tiga Yang pertama Hidayah itu dalalati wal bayan Hidayah itu dalala wal bayan Hidayah penerangan Hidayah penjelasan Hidayah petunjuk Hidayah penjelasan ini adalah Allah SWT memberitahukan Ini hak, ini batil Ini ma'ruf, ini mungkar Ini jalan baik, ini jalan tak baik Ini halal, ini haram Itu hidayah bayan penjelasan Atau hidayah petunjuk nak bagi tahu yang mana baik, yang mana tak baik. Allah bagi tahu pembunuhan tak baik. Allah bagi tahu persaudaraan baik. Allah bagi tahu khamar itu tak baik. Allah bagi tahu minuman selain daripada diharamkan ada Allah baik. Allah bagi tahu babi tak baik. Allah bagi tahu makanan yang selain daripada diharamkan ada Allah baik. Itu semua hidayah tu bayan penjelasan. Seperti Allah berfirman dalam Al Quran, Wahadainah, andajedin. Kami Allah bagi hidayah dua jalan. Andajedin dua haluan, dua jalan, baik dan buruk, ma'ruf dan mungkar, hak dan balik. Allah bagi kita. Tetapi yang memilih itu adalah kita sendiri. Jadi yani bukan Allah nak tunjuk kamu mesti ikut jalan yang baik. Kamu mesti masuk jalan yang tak baik sih. Tak Allah bagi tahu ini jalan baik, ini jalan tak baik. Yang ni macam apa itu kita punya signboard itu namanya uh, hidayah tu bayan. Signboard ini ikut sini pergi sana, ini ikut sini nak pergi ke syahalam, ini pergi ke tidak ada. Ya terpulang kepada yang nak ikut rut itu nak ambil ke tidak ada atau pergi syahalam. Itu namanya hidayah tu bayan. Allah menciptakan satu golongan yang diberi petunjuk oleh Allah hidayat tubaian tapi tak mahu menerima tak nak mengambil yang baik tak nak mengambil yang hak seperti kaum Tsamud Wa amma Tsamuda fahadaynahu famastahbal ama adapun kaum Tsamud mengikut uh, Nabi Saleh fa amma Tsamuda Adapun kaum Samud, hadainahum. Kami Allah bagi hidayah kepada mereka. Hidayah yang dimaksudkan dalam ayat ini hidayah dubayan. Wahai kaum Samud, aku bagi hidayah kepada kamu, hidayah bayan, hidayah penjelasan. Ini iman baik, kufur tak baik. Apakah pilihan kaum Samud? Fastahbul <Susuk> 'ama. Kau samud memilih tak mahu menerima hidayah penjelasan yang baik, tapi lebih memilih kepada yang baik, memilih kebutaan pastahabul lah Mereka memilih buta, iaitu yani tak mahu menerima uh, jalan yang terang. Itu. Di sini Allah bagi hidayah kepada manusia, manusia tak mahu menerima hidayah. Allah bagi tahu ini baik, ini tak baik. Mereka manusia kaum samud. Memilih yang tidak baik Dan sepanjang sejarah manusia itu ada Allah tunjukkan yang baik dan yang tak baik Manusia sendiri yang memilih yang mana daripada dua pilihan ini Oleh dengan demikian Manusia itu mukhayyar Manusia itu berhak memilih Bukan musayyar Yang bukan manusia dipaksa untuk memilih yang baik atau memilih yang tak baik Pilihan itu di tangan manusia sendiri Bagaimana manusia boleh memilih Kalau di hadapan saya di sini ada racun Kemudian ada air zam-zam Mana yang dipilih Jangan air zam-zam, air biasa saja Yang namanya racun saya tak akan minum Kalau begitu manusia ada pilihan Untuk mengambil apa yang baik bagi dirinya Dan yang pertama Hidayah itu adalah hidayah tubayani Hidayah penjelasan Ini Bermula daripada Nabi Adam Sampai akhir zaman Allah tunjukkan Yang mana yang baik Yang mana tak baik Allah bagi akal manusia Untuk berfikir Yang mana baik Yang mana tak baik Manusia mempunyai alat Untuk memahami, memahami Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Hidayah yang kedua Ini yang istimewa Hidayah yang kedua Namanya Hidayah tu Taufiqin Wa ma'unatin Hidayah tu Taufiq Hidayah dalam bentuk taufiq. Apa itu taufiq? Taufiq adalah bantuan ilham isyarat dari Allah kepada seseorang untuk berbuat baik dan dipermudahkan untuk berbuat baik. <coughs> itu taufiq atau hidayah tu taufiq. Ilham, gerakan hati, uh, isyarat. Dari Allah untuk berbuat baik dan dipermudahkan untuk berbuat baik. Yang ini istimewa sebab Allah subhanahu wa ta'ala pilih daripada hambanya itu untuk diberi hidayah. Fulan, aku pilih daripada yang lain untuk datang pergi biar tidak ada hadir majlis ta'lim di situ. Fulan dipilih untuk hadir pergi ke majlis maulid umpamanya bulan Dan seterusnya itu Hidayah Taufiq Hidayah yang Allah sentuh Kepada hati seseorang Untuk berbuat baik dan dipermudah Untuk berbuat baik itu Ini yang selalu kita minta Dalam salat ehdinas surat al-muslim Ya Allah bagi kami Hidayah Kepada jalan yang lurus Ini hidayah Taufiq Karena surat al-muslim itu Sudah jalan yang baik kita minta taufik dari Allah supaya dimudahkan melakukan perkara yang baik. Berapa banyak orang itu tahu ada tempat-tempat baik, perbuatan-perbuatan baik, tapi tak tergerak hatinya untuk berbuat baik. Pasal apa? Hidayah taufik tak de, tak turun. Oleh kerana demikian, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk berbuat baik, kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hadana Allah Alhamdulillah Ya Allah Segala puji bagi engkau Nak puji Allah pasal aku Nak bersyukur kepada Allah Dengan pujian pasal aku Alladhi hadana Yang memberi hidayah Bersyukur akan nikmat hidayah Karena tak semua orang dapat hidayah Berapa banyak orang yang rumahnya berkira Dengan masjid datang ke masjid Berapanya orang yang berduit tapi tak gunakan duitnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Berapanya orang mempunyai kesehatan yang luar biasa tak digunakan untuk pergi ke haji awal-awal? Berapa banyak orang diberikan kenikmatan tapi tak terlintas pun dengan kenikmatan yang Allah bagi untuk berbuat baik? Berapa banyak orang yang mempunyai kekuatan kesehatan sentiasa digunakan untuk taat kepada Allah? Diberikan kelebihan harta, digunakan untuk infak di jalan Allah. Dibagi akal fikiran dan mata, boleh melihat, digunakan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Hidayah yang membezakan semua manusianya, sama, punya dua mata, punya mulut, punya tangan. Anggota itu berberanian, perfect sama. Yang beza, satu tak dapat hidayah, yang satu dapat hidayah. Oleh karena demikian, kita disuruh oleh Allah setiap hari, kurang-kurang 17 kali dalam sholat fardhu, kita mengucapkan ehdinas suratal Kenapa kita kerap minta hidayah Sebab hidayah taufik itu tak ada penghujungnya Tak ada sempadannya Setiap kita minta hidayah Semakin banyak pintu-pintu hidayah Yang sedang menunggu untuk kita melakukan Perbuatan-perbuatan baik tersebut Maka kita sentiasa meminta hidayah itu taufik Ehdinas suratal Bagaimana supaya kita sentiasa mendapat hidayah taufik? mintalah kepada Allah Kita dalam solat subuh Allah Ya Allah Berikan kepada kami hidayah Bersama orang-orang yang engkau Beri, nak dapat Hidayah itu salah satunya Minta kepada Allah hidayah Yang kedua dekat bersama dengan orang-orang Yang mendapat hidayah Kalau duduk dengan orang-orang yang tak dapat Hidayah, nak turun di mana hidayah itu kalau kita tak boleh bagi hidayah kepada orang lain Jangan ikut orang yang tak dapat hidayah Untuk kita diharamkan dapat hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Macam mana anda dapat hidayah? Dapat tahu Kita berdoa kepada Allah Yang kedua Dekat rapat dengan orang-orang Mendapatkan hidayah Allah mahdina fi man hadai Ya Allah Beri kepada kami hidayah Bersama dengan orang-orang Dan engkau beri hidayah Uh, Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum iqtade. Di situ ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa? Yang pertama para anbiya, yang kedua para ulama, kemudian para auliya. Maka dengan para anbiya dan para ulama itu kamu ikut bersama mereka, kamu juga akan dapat hidayah sebab ikut bersama orang yang mendapatkan hidayah dan dua kunci utama untuk kita mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua rapat dan dekat dengan orang-orang mendapatkan hidayah, yang ketiga adalah jauh daripada orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Yang ke berapa tadi? 3. Yang keempat? Untuk ha? tak untuk mendapatkan hidayah. Tadi untuk mendapatkan hidayah. Satu dengan doa, yang kedua dekatkan orang dengan orang ramai-ramai hidayah, yang ketiga jauh daripada orang-orang tidak -orang dapat hidayah, yang keempat adalah perbanyak untuk berbuat amal-amal baik yang mana amal baik itu sebab tambahan hidayah yang lain akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Uh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walladziina ihtadaw" Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berbuat baik Zadahum hudan Allah akan tambahkan hidayah lagi Jadi ada empat perkara Yang utama untuk kita mendapatkan al-hidayah Berdoa bersama orang mendapat hidayah Jauh daripada orang dapat hidayah Yang keempat adalah Berbuat baik dengan niat untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah subhanahu SWT ini hidayah yang keberapa? Hidayah yang kedua Hidayah itu taufik Wa ma'unah yani Hidayah taufik dan juga ma'unah Bantuan dari Allah Subhanahu SWT kepada seseorang Untuk terilhami Melakukan perbuatan yang baik Oleh karena demikian Para ulama itu Membahagikan suara di dalam hati ini Daripada suara syaitan Dan suara rahman Suara syaitan yang mengilhami kepada kita untuk berbuat tak baik Cakaplah sikit benda tak baik Umpatlah orang itu sikit ya. Cakap suara-suara uh, uh, untuk berbuat tak baik Datangnya daripada syaitan Tapi terkadang ada lintasan di dalam hadir itu untuk berbuat baik Nampak orang, oh kasihanlah aku dahulu nak bagi ha? Kalau ada respon seperti suara seperti itu Jangan ditunda Mungkin ini adalah merupakan bahagian daripada hidayah tu taufiq, hidayah taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana terus muncul dalam hati, jangan ditunda untuk dilakukan nanti saja. Nanti lupa, tidak beradapan melakukan kebaikan yang sudah dihembuskan daripada suara ar-Rahman, suara syaitan dan suara uh, ar-Rahman yang ada di dalam uh, hati manusia. Uh, hidayah yang ketiga adalah -kashfi, uh, atau hidayatul hidayatul -al -mukashafa. Hidayah Al-Kashfi Atau Hidayah Al-Mukashafa Hidayah Al-Mukashafa Hidayah Al-Mukashafa ini adalah yang top sudah. Kalau seseorang mengambil hidayah Dalalati wal bayan Allah tuju ini baik, ini tak baik Ikut yang baik di dalam melakukan yang baik kita diberi ilham atau hidayah taufiq oleh Allah subhanahu wa taala maka kita uh, melakukan amal perbuatan baik sentiasa terilhami terbimbing untuk melakukan perbuatan yang baik ini hidayah tu taufiq yang ketiga adalah hidayah mukashafa dibuka hijab oleh Allah subhanahu wa taala kepada seseorang yang sedang melakukan hidayah sehingga perbuatan yang ia lakukan itu adalah Nyata dirasa nikmatnya Walaupun Berat di dalam tubuh badan Melakukan perkara yang baik itu Bukankah Nabi SAW Salat sampai kakinya membengkak Kenapa susah-susah sampai kasih bengkak Dia punya kaki berdiri lama Kenapa Nabi paksakan diri untuk salat sampai demikian Nabi pun pernah bersabda, Reh Nabi, hai ya Bilal, Bilal, senangkan saya ini dengan kumandangan adhan, yakni Nabi seronok bila mana berada di dalam salat. Sebab dibuka nikmat salat itu oleh Nabi yang dirasa oleh hati dan sangubari, walaupun tubuh badan itu merasakan kesakitan dan keletihan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu SWT nikmatnya itu ibadah yang dirasa oleh hati dapat dirasa walaupun mendatangkan keletihan ataupun uh, kepenatan kepada tubuh badan ini hidayatul mukasyafah melihat sesuatu nyata di hadapannya melihat yang gaib menjadi syahadah melakukan ibadah bukan oleh kerana disuruh tapi melakukan ibadah oleh kerana yang kita sembah berhak untuk disembah ini hidayatul mukasyafah Allah berfirman dalam al-Quran al-Karim wal ladzina jahaduu fi ma la mereka yang dalam ibadah tak bermujahadah dalam ibadah kecuali setelah diberi taufiq dan hidayah oleh Allah untuk beribadah sudah mendapat hidayah taufiq untuk beribadah la nahdiyannahum subulana kami tunjukkan hidayah yang akan datang hidayah apa itu al mukasyafah la nahdiyannahum subulana wa innallaha la al muhsinin ini adalah level hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa curahkan kepada kita hidayah tu, fitrah, ilham, warahunah untuk mendapatkan hidayah mukasyafah. Amin. Amin. Allahumma, wa mana an naza? Dan tiada lah yang menghalang manusia itu untuk beriman. Iaitulah Allahumma. Setelah datang kepada mereka hidayah, yakni hidayah tu bayan di sini ya maksudkan hidayah tu. Bayang, penjelasan berkenaan dengan yang iman, kufur, hak, batin, ma'ruf, mungkar Itu hidayah itu bayang Illa uh, Mereka tidak kufur atau tidak beriman kepada hidayah itu kecuali Mereka mengatakan adakah Allah akan mengutus seorang rasul daripada manusia Sekarang yang dibicarakan adalah pembawa hidayahnya Tadi hidayahnya Sekarang pembawa hidayah Siapakah yang layak untuk mempatuk, yang patut membawa hidayah? Mereka, kaum musyrikin, tidak mahu Rasul itu daripada manusia. Sebab mereka mendakwa bahwasanya Rasul itu tak boleh daripada kalangan manusia. Kerana kalau dari manusia sama saja apa beza Rasul dengan saya? Melihat daripada unsur kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan jawaban dengan berfirman dalam ayat yang setelahnya itu katakan kalau di atas muka bumi ini ada malaikat yamshun yamshun itu artinya berjalan kaki Malaikat itu dia punya sayap boleh terbang Tapi kenapa Allah katakan berjalan kaki Ya'ni kalau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat di atas bumi, ini muka bumi, Allah akan jadikan malaikat itu tetap berjalan kaki seperti manusia Supaya tidak boleh terbang menuju ke langit sehingga boleh menerima arahan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala terus daripada atas Allah jadikan malaikat itu yang asalnya boleh terbang Akan dijadikan kalau di atas muka bumi ini Tak boleh terbang Kena berjalan kaki macam manusia Tapi jenisnya malaikat Bentuk tubuh punya malaikat Kalaupun Allah jadikan di atas muka bumi ini malaikat Allah tak jadikan malaikat itu terbang Tetapi berjalan kaki la Allah pasti akan turunkan kepada malaikat Yang ada di atas muka bumi ini Seorang Rasul daripada malaikat juga ini manusia ini tak boleh berinteraksi dengan makhluk selain daripada uh, jenis yang sama daripada jenis manusia itu sendiri uh, Allah Subhanahu wa taala kalau memutus untuk manusia itu rasul daripada malaikat maka unsur malaikat ini tak sama dengan manusia manusia kawin malaikat tak kawin manusia makan malaikat tak makan manusia minum malaikat tak minum manusia ada nafsu syahwat malaikat tak nafsu syahwat malaikat tak pernah rasa letih manusia rasa letih malaikat kuat manusia tak kuat malaikat boleh terbang manusia Daripada segala aspeknya itu Sudah berbeza antara malaikat dengan manusia Macam mana akan diutuskan oleh Allah Makhluk untuk menjadi rasul Yang tak sama dengan manusia Manusia akan berhujah balik Kamu kan malaikat Bukan seperti kita manusia Kamu tak pernah letih, kamu tak ada syahwar Kamu tak boleh makan, kita boleh makan Akan dijadikan hujah pula Kalau ada rasul daripada kalangan Selain manusia Manusia akan berhujah juga kepada rasul itu jadi Allah hantarkan manusia Untuk menjadi rasul Tapi manusia itu tak boleh dipandang Manusia biasa Dia manusia tapi bukan biasa Yang dilihat oleh musyrikin adalah Mana mungkin Allah mengutuskan seorang rasul Daripada kalangan manusia Allah ingin bagi jawaban Kepada mereka Kalau manusia yang aku pilih menjadi rasul Bukan manusia seperti kamu Bukan manusia biasa Tapi manusia luar biasa Kenapa yang dipilih itu manusia luar biasa? Sebab manusia yang akan dipilih untuk membawa wahyu ini adalah akan menerima satu amanah dari Allah Subhanahuwataala yang langit dan bumi tak mampu nak pikul amanah itu. Kita dalam Al-Quran Allah bagi tahu lau anzalna hal Al-Quran ala jebel la raitahu khasan mutsaddi'an min khasyatillah. Kalau kami turunkan ini Al-Quran kepada uh, Gunung Ganang, lalau'ayitahu kamu akan tengok Gunung Ganang itu pecah karena tak mampu untuk memikul wahyu Allah SWT. Macam mana Gunung Ganang boleh pecah sementara hati Rasulullah boleh mampu? Gunung boleh pecah, tapi hati yang lembut tak sekuat, gunung zahirnya boleh memikul wahyu Allah Subhanahu SWT. Kalau begitu hati ini adalah hati yang lebih kuat daripada gunung. Walaupun fisikalnya adalah biasa, yang dikenal apa namanya pisau pun boleh terkena potong. Tapi yang tersimpan kekuatan di dalam hati itu adalah yang mampu memikul rahasia wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena demikian baginda Rasulullah sebelum dia akan menjadi nabi Nak bagi tahu kepada kita ini manusia Bukan manusia biasa Jangan kamu pandang dia manusia ada mata Tapi ini manusia luar biasa Proses kenabian Rasulullah SAW Yang pertama Dipilih daripada manusia-manusia terpilih Bermula daripada benihnya tidak pernah ada pada sulbi Orang yang syirir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Dilahirkan Disambut oleh Golongan makhluk Yang sedang menunggu kedatangannya Baik di langit ataupun di bumi Dalam usia kanak-kanak Tidak dibenarkan untuk disusui kecuali daripada wanita yang terpilih untuk menyusui sehingga setiap kali datang itu ada orang yang nak ambil Rasulullah sampai siti halimah yang ambil ketika berada dalam masa kanak-kanak usia beberapa tahun di belah dadanya dalam keadaan dia jago sehingga kata Anas bin Malik saya nampak kesan belahan Badwa Nabi sallallahu wasallam ketika dalam usia dewasa nampak kesan belahan macam operation yang dilakukan oleh Jibril alaihi waala nabiyina amdalah Kenapa semua itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nak tunjuk ini manusia super luar biasa. Dia bukan manusia biasa. Oh, hai musyrikin, kamu merasa hairan macam mana dia manusia biasa boleh menjadi para rasul? Bashariahnya, zahirnya memang manusia. Karena kalau bukan manusia, kamu akan reject dia untuk menjadi Rasul Sebab kamu akan mendakwa dia kan bukan manusia, bagaimana boleh menjadi Rasul Tapi dalam kemanusiaan Rasulullah SAW sama dengan manusia Kamu berkahwin, dia pun berkahwin Kamu lapar, beliau pun lapar Kamu haus, beliau pun haus Kamu sakit, beliau pun sakit Kamu gembira, beliau pun gembira Kamu sedih, beliau pun sedih supaya ada perkongsian kita sebagai manusia biasa dengan manusia ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu berkongsi kemanusiaan nabi duduk dengan sahabat gelak ketawa juga bila mana bergurau-bergurau pun juga bila mana nampak wah, apa itu sahabatnya sedih dia pun datang menghibur bila mana nabi sedih orang sahabatnya pun menghibur kepada nabi Nampak sahabatnya lapar tunjuk dalam perutnya itu ada batu yang diikat Nabi tunjuk dua batu kanan kiri diikat dalam perut Nabi. Inilah yang dihadapi oleh kamu wahai manusia beban seberat mana yang kamu hadapi kamu akan dapat di beban itu dipikul oleh manusia yang menjadi contoh dan rasul kepada kamu. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang nak mengadu kemiskinan di dalam rumah tangganya, didapati rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga muncul anak bulan, tak ada api yang menyala dapurnya tak menyala. Nak mendapatkan orang itu susah dalam sehari, tak ada yang dimakan, didapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah kenyang dalam sehari. Iden manusia. Yang ingin mengeluh Kesah akan keadaannya Akan didapati Rasul yang terpilih Itu juga mengalami keadaan Yang lebih berat berbandingkan Apa yang dihadapi oleh manusia Yang terpilih saja macam itu Apatah lagi yang tidak terpilih Macam kita ini Jadi bu, Kalau Zahir kenikmatan keduniaan Itu sebagai pertanda Kasih sayangnya Allah kepada seseorang Yang berhak dapat itu adalah Rasulullah Kalau Dalam bentuk Kemewahan dan tidak perlu adanya merasakan rasa kelaparan dan kehausan adalah sebagai tanda kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wataala. Orang pertama berhak untuk tidak lapar dan tidak haus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanda seseorang itu adalah dimuliakan di sisi Allah, rumahnya mesti megah dan mewah. Yang berhak untuk mendapatkan rumah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi kesemuanya itu tidak didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya pun punggungnya setinggi tangan kalau apa ke atas. Biliknya pun kalau nak salat itu Nabi tepuk kaki Siti Aisyah supaya diangkat untuk beliau sujud karena sempitnya itu bilik. Ekonominya pun juga adalah beberapa hari tak makan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali air dan juga kurma. Pakaiannya pun juga hanya ada dua helai yang dipakai oleh Nabi Alaihi Wasallam, Bukan simpanan berpuluh macam di rumah kita Yang boleh sini berganti dalam satu bulan Kita boleh tukar satu satu baju untuk dipakai Bukan itu pertanda iqab, hukuman dari Allah kepada seseorang Tidak Ini kebendaan semua bukan menjadi ukuran kepada manusia Untuk melihat punya orang disayang oleh Allah Dan orang dibuji oleh Allah Kalau disayang oleh Allah, disayang oleh Allah mesti bagi kekayaan yang miskin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaya disayang oleh Allah. Ini kebenaran semua dia. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kaya diuji dengan kekayaannya. Kedua-duanya tak ada beza di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali yang lulus ujian dalam miskin atau dalam kaya. Sama wa nadhukum bis syarr wal khair fitnah. Kami Allah uji kamu bis syarr dengan dengan kejahatan, keburukan. Wal khair dan juga dengan kebaikan dunia yang diberi kesehatan, sakit pun yang diberi kebahagiaan daripada keburukan, sakit, itu ujian. Bahagia daripada kebaikan, sehat, itu pun juga ujian dari Allah. Tak ada orang yang selamat daripada ujian Allah dalam segala keadaan apapun jua. Islam Allah swt ingin menepis dakwahan orang-orang musyrikin yang melihat kepada Rasulullah saw manusia biasa. Ini manusia super luar biasa. Jangan kamu ambab anggap sama dengan Muhammad Muhammadul Bashirul lah kalim Bashari. Muhammad itu manusia, tapi tak sama dengan manusia. Baru ayat Kutun bayat hajar. Ia adalah umpama batu intan permata. Berbandingkan kepada batu-batu yang lain Namanya sama-sama batu Tapi beza batu permata dengan batu kerikil yang dibuat untuk bangunan Itu batu permata jatuh dalam longkang orang cari, orang bersihkan, ambil gitu. Tapi kalau batu yang biasa Jangankan jatuh dalam longkang nampak depan mata, kita tak perlu pun Apa bezanya? Sama-sama batu, namanya batu, nilainya berbeza ini dalam batu saja, demikian dalam kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, tapi tak sama dengan uh, manusia. Wahai khalayak Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya saya ini manusia seperti kamu. Zahirnya ya, supaya kamu melihat mencontohi aku dalam kemanusiaan yang aku ini sama dengan kamu. Kamu ada problem dalam barat tangga, saya pun ada problem. Saya ada problem di rumah tangga itu supaya kamu contoh saya, bagaimana saya setelkan urusan rumah tangga saya. Sama-sama manusia. Wahab kata, pilihan basyariyah Rasulullah Wasallam adalah sebagai teladan kepada manusia biasa juga. Tapi pada masa yang sama, tidak melihat kepada Rasulullah sama segala halnya dengan, dengan manusia biasa. Orang yang melihat kepada kemanusiaan Rasulullah sebagai manusia biasa adalah akan terganggu cara menyikapinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada kata seorang sahabat Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, saya ini ingat kamu ini adalah manusia yang terkadang boleh salah, boleh betul, seperti mana manusia biasa. Lalu bagaimana sikap saya itu kepada engkau? yang kamu adalah manusia dan saya pun juga manusia. Bagaimanakah cara saya menyikapi percakapan kamu itu? Yang mungkin kamu kalau bercakap mungkin kelancak sedikit atau lupa atau khilaf. Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Ambil segala apa saja yang keluar daripada saya punya lisan ini, sesungguhnya tak keluar daripada mulut ini kecuali benar." Ha, tutup Ala Nabi Subhanahu jangan kamu pandang saya macam manusia biasa yang bercakap ikut hawa nafsu. Jangan kamu tengok saya bila mana saya marah adalah macam manusia biasa marah. Jangan kamu tengok bila mana saya bercakap itu percakapan saya adalah boleh tergelincir macam mana manusia biasa. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil apa saja yang keluar daripada mulut saya, karena tak keluar daripada ini kecuali benar. Lalu bagaimana dengan kerasulan kemanusiaan Rasulullah SAW sebelum dia akan menjadi Nabi Adakah manusia biasa juga yang tak ada beza dengan yang lain Tak ada beza dengan yang lain Walaupun sebelum diangkat menjadi Rasul Sebelum diangkat menjadi Nabi Saya katakan tadi kerasulan Rasulullah yang luar biasa Daripada benihnya sudah dijaga oleh Allah SWT Rahim yang akan menempati benih Rasulullah Adalah daripada rahim-rahim yang suci Yang tidak pernah menyukurkan Allah SWT Kata Sidin Abbas bin Abdul Muttalib Tungkalu min sulbin ila rahimin Kamu ini wahai Rasulullah Benih kamu dipindahkan Daripada sulbi laki-laki kepada Rahim perempuan yang bersih dan murni Sehingga benih kamu itu Berada dalam ayah kamu Dan dipindahkan kepada ibu kamu Barulah kamu ketika lahir Dunia ini diterangi dengan cahaya uh, Kelahiran kamu Ini kata-kata Abbas bin Abdul Muttalib Bapak sedara Nabi Yang berkata demikian kepada Nabi Di hadapan Nabi Baginda ketika Kanak-kanak Nabi bawa Itu apa kambing Untuk digembalakan Kemudian remaja budak-budak pada zaman itu yang tak ada agama tak ada nilai-nilai murni semua adalah zaman penuh dengan kejahilan tari menari tempat-tempat untuk daara itu apa namanya tempat-tempat pub itu kalau bahasa sekarang pun merata-rata di situ suatu so, malam itu dia apa satu hari budak-budak yang remaja sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Rasulullah, jom kita pergi tengok tarian-tarian Nabi awalnya menolak, yang lama-lama dipaksa, dipaksa, dipaksa, Okey, jom sebagai manusia biasa pada waktu itu yang ada unsur kemanusiaan yang ingin melihat hiburan Nabi turun dia bagi Nabi bagitahu kepada siapa kawannya, bagitahu ini jaga saya punya kambing yang Nabi jaga kambing orang itulah turun nak pergi tengok apa itu satu show ke zaman itu ada tarian-tarian belum mula lagi Nabi datang acara belum dimulai Allah SWT hantarkan tidur kepada Rasulullah pada waktu itu dan tak bangkit daripada tidur suara bising tarian-tarian semua pun tak dengar Nabi sampai waktu pagi saya tak bangkit daripada tidur Saya kecuali teri panas matahari Sudah mulai muncul dan mengenai tubuh badan saya Kata sahabat Kawan-kawan yang Apa kau semalam pergi Tak tengok tidur Jom kita pergi tengok lagi Kali yang kedua diajak Dua kali benda yang sama terjadi kepada Rasulullah Kata baginda Rasulullah Setelah dua kali terjadi kepada aku Setelah itu aku tak nak lagi pergi tengok siapa yang hantarkan tidur kepada Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala kalau pada waktu itu pun kalau, kalau pada waktu itu pun Nabi menyaksikan waktu itu hukum tak ada Nabi tak ada, Rasul tak ada ajaran tak ada, Quran tak ada benda itu tidak dinilai hak atau batin, ma'rum ma atau muka karena tak ada timbangan untuk menilai perkara-perkara itu tak menjadi satu kesalahan pun bagi mereka yang menyaksikan Tapi Allah Subhanahu SWT ingin nak tunjuk ini insan super istimewa Tak boleh ada cacat, tak boleh ada aib, tak boleh ada benda yang menjadi hujah kepada orang Nanti akan mengatakan, dulu kamu tengok dengan saya Sekarang kamu dulu larang, walaupun boleh dikatakan dulu tak ada hukum hakam tapi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjaga Rasulnya Pandangan matanya, telinganya dan hatinya Daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kepada hati Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu kata Nabi aku Tak pernah terlintas pergi nak tengok lagi Kemudian Rasulullah s.a.w. Dalam usia 35 tahun Ikut sama dengan kaum musyrikin Untuk membina Ka'bah Waktu itu Nabi tak pakai baju Hanya meletakkan batu itu di bahunya macam Sampai membekas itu pada bahu Nabi Kesan daripada letakkan batu itu yang memar atau memerah di bahu Nabi Kata Abbas, bapak sedara Nabi mengatakan Ya Muhammad, lepaskan kain pelekat Kain hizar yang menutup daripada pusar sampai ke lutut Dan kamu lipat, letakkan pada bahu sini untuk menjadi alas batu Dulu orang pergi masjid tawaf tanpa berpakaian, perkara biasa sangat. Tak ada perkara yang yang pelik. Macam saya katakan zaman itu zaman jahiliah. Waktu itu Nabi ketika ingin melepaskan, mendengar suara yang mana suara itu menyebabkan Nabi pengsan seketika dan tidak sedarkan diri kecuali setelah beberapa lama dikejutkan oleh bapa sedaranya. Nabi bersabda, Atini Izari, mana kain pelekat saya? ya ni belum lagi dibuka kain itu karena Nabi awalnya nak buka maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa kepada Jibril untuk menghalang Rasulullah membuka auratnya pada waktu itu apa tujuannya padahal saya katakan tadi waktu itu adalah perkara biasa orang pergi tawaf tanpa berpakaian nak jaga tak boleh seorang pun tengok aib kepada orang istimewa ini ini sebelum Nabi diangkat menjadi nabi Apatah lagi setelah beliau diangkat menjadi rasul Maka kata baginda Rasulullah atikum, Saya ini tak sama dengan kamu Nabi sendiri yang beritahu saya tak sama dengan kamu Macam mana tak sama sama sama manusia Yang nak tunjuk hakikat kerasulan Nabi itu tak sama dengan manusia biasa Ketika seseorang ingin melakukan ibadah seperti Nabi Nabi bersabda, kamu tak sama dengan saya. Dalam hal ibadah, kedudukan saya dengan Allah Subhanahu wa kamu tak sama. Innama abidu rabbiy wa ushli. Saya kalau berpuasa tak berbuka, saya setiap malam itu berbuka, diberimakan oleh Allah Subhanahu wa Makanan apa? Ma'nawi. Yaani makanan spiritual yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang itu tak boleh didapat oleh manusia biasa. Nabi bersabda, kamu rapatkan soft kamu di belakang, saya boleh nampak kamu di belakang, macam mana saya nampak di depan? Ada orang biasa boleh seperti itu? Tak ada, Rasulullah boleh. Dengan demikian uh, ingin memberikan satu keyakinan kepada kita sebagai orang mumin kepada Baginda Rasulullah. Kalau Baginda Rasulullah adalah bukan manusia biasa, beliau manusia tapi super luar biasa demikian Nabi Muhammad SAW dan ayat ini adalah menepis kepada dakwahan kau musyrikin yang mendakwa adakah mungkin Allah akan menghantarkan uh, apa itu seorang Rasul daripada manusia jawabannya adalah memang Allah akan menghantarkan Rasul daripada kalangan manusia disebabkan oleh kerana manusia itu adalah manusia super luar biasa dan bukan manusia biasa oleh karena demikian Allah swt memilih daripada sekian ramai hambanya untuk menjadi rasul. Dia tak sembarang main uh, jumpa ke tepi jalan situ untuk dia akan menjadi rasul. Dipilih oleh Allah swt. Inna Laha yastafi min al rusulan wa min nas. Allah itu sifatnya memilih daripada malaikat dan sifat Allah memilih daripada kalangan manusia. Daripada kalangan malaikat Tak sama semua malaikat di sisi Allah Allah pilih daripada malaikat semua Jibril Untuk boleh menerima wahyu dari Allah Disampaikan kepada para Rasul Allah tak pilih yang lain Sebab kehendak Allah untuk memilih Allah memilih Rasulullah Dan para anbiak para Rasul yang lain Daripada sekian ramai Sebab ini adalah pilihan Allah Untuk menjadi perantara kepada manusia yang menjadi perantara kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia juga. Qul Kafah bilahi katakan Wahai Muhammad Wahai Rasulullah cukuplah bagi Allah sebagai saksi antara aku dengan kamu. Jadi yani antara aku, ini yani Allah atau perrosulnya. Obainakom dan juga antara kamu Wahai musyrikin yang tidak mahu beriman ina mukainya biimbalihi khairan bocirah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ke atas hambanya dan Maha Melihat maksud perbuatan mereka, maksud perkataan mereka, maksud hujah mereka, maksud protes mereka, maksud rejectnya mereka kepada Rasulullah, Allah Tahu. Wamil Yahdillahu Fahu Al Muhdad Wamil Yudril Farantaji Dallahu Farantaji Dallahum Auliyya Amin Duney. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Maka dia adalah orang yang diberi hidayah Dan barang siapa yang disesatkan Maka tiada bagi mereka penolong untuk memberi hidayah kepada mereka Selain daripada Allah Ayat ini ingin memberitahukan bahawasanya sumber hidayah Yang sebenar datangnya daripada Allah Seseorang terkadang akan mencari hidayah Kalau tak diberi hidayah oleh Allah Tetap tidak akan mendapatkan hidayah Seseorang terkadang tak mencari hidayah Bila mana Allah berkehendak untuk memberi hidayah Dia pasti akan mendapatkan hidayah Oleh karena demikian Hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu SWT Bila mana dipohon dan diminta Oleh setiap hamba Maka sebab atau doa itu adalah menjadi sebab Turunnya hidayah kepada orang yang berdoa, tapi mungkin hidayah itu tidak diberikan kepada orang yang tidak berdoa. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu Wataala memberitahukan siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang diberi hidayah. Tak seorang pun mampu menyesatkan orang yang diberi hidayah, dan tak seorang pun orang dan tak seorang pun mampu memberi hidayah kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana demikian, Allah berfirman, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Kamu tak mampu beri hidayah kepada orang yang kamu cinta. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu nak beri hidayah. walakin Walakadnallah yahdi man yasya. Tapi yang akan memberi hidayah itu adalah Allah kepada sesiapa yang ingin diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah berdoa, Allahumma aizzal islam bi bi'ahadil umarain. Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah seorang yang bernama Umar. Yang satu, Umar berfattah. Yang satu, Amr bin Hishan Abu Jahan. Namanya adalah Amr bin Hisham. Oleh kerana apa itu sikapnya yang kuat, tegas, kasar juga sedikit, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan siapa di antara dua orang ini yang dipilih, tapi dia memohon kepada yang mampu memberikan hidayah. Ya Allah berilah hidayah, muliakan Islam ini dengan salah satu daripada Dua orang bernama Umar Hidayah Allah memihak kepada Syeduna Umar Ibn Khattab Siapa yang menentukan hidayah jatuh kepada Syeduna Umar? Allah Subhanahu SWT ta Tapi manusia Boleh menjadi sebab Hidayah kepada orang lain Tapi manusia Tidak dapat memberikan hidayah Manusia boleh menjadi sebab Hidayah Bukan memberi hidayah karena yang berhak memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian kalau kita itu berkawan dengan orang, kemudian orang itu boleh kembali kepada jalan yang betul, jalan yang benar disebabkan bersahabat dengan kita. Jangan kita dok kata oh, sebab aku dia itu mendapat hidayah. Ah ha? Allah bagi tahu kepada Rasulullah innaka la tahdi man ahbabta kamu tak dapat beri hidayah kepada orang yang kamu cinta dan kamu suka Nak dikembalikan hidayah yang sebenar datang daripada Allah Tapi kalau kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Sebab hidayah kepada orang lain Patutnya kita mengatakan Alhamdulillah Yang telah saya dipilih oleh Allah Sebab hidayah bagi orang lain Do. Bersyukurnya kepada Allah Supaya tak riak, supaya tak sombong Supaya tak duk puji sendiri Kerana Aa, aku berjasa kepada sebulan Rasulullah tak pernah mengatakan Aku berjasa kepada umat manusia Walaupun semua umat berhutang budi kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Inan. Dalam hal ini Sayyiduna Abu Hurairah Datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkata, Ya Rasulullah doakan kepada Allah Supaya ibu saya mendapatkan hidayah punya tidak mengeluh kepada orang Islam. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hadiya Allah, beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada ibunya. Ibunya di mana? Abu Hurairah di Rasulullah berada di Madinah. Tapi Allah bagi hidayah. Demikian kekuatan senjata doa untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Addu'a Doa itu adalah merupakan wasilah kepada al-hidayah. Sebagaimana kita memohon hidayah kepada Allah, memohon supaya agar supaya hidayah itu dilindungi oleh Allah untuk tidak disesatkan oleh sesiapa pun juga. Maiyhadillahu fawal muhdad barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dia orang yang mendapatkan hidayah tak ada seorang pun yang dapat mencegah hidayah yang akan diberikan oleh Allah dan siapa orang yang disesatkan oleh oleh Allah tak seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Wana shuruhum yamal kiamat yang wujuhihim dan mereka orang-orang yang sesat itu. Yang tidak mendapatkan penolong pembantu untuk memberikan hidayah kepada mereka selain daripada Allah Wanakshuruhum Kami Allah nanti akan bangkitkan mereka di hari kiamat ala wujuhihim Dibangkitkan ala wujuhihim Dibangkitkan oleh Allah Berjalan di atas kepala mereka. Berjalan di atas kepala. Kita kalau berjalan dengan apa? Dengan kaki. Di hari kiamat kaki akan berada di atas dan orang itu akan meng, apa, berjalan dengan kepalanya. Walia itu bila sebagai tanda hina dari Allah subhanahu wa taala kepada orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya, Ya Rasulullah, macamana orang orang boleh berjalan dengan mukanya dengan kepalanya itu? Kenapa bukan berjalan dengan kaki? Mana mungkin orang boleh berjalan dengan muka? Kata Nabi SAW yang menciptakan manusia supaya boleh berjalan dengan kaki mampu nak menjadikan manusia berjalan dengan muka. Apa yang susah bagi Allah SWT dalam kehidupan kita, hayawan-hayawan. Atau seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa orang yang Berjalan dengan cara jalan yang berbeza Bahkan ada orang tak punya kaki Boleh berjalan juga Ada makhluk yang tak punya kaki Boleh berjalan Manusia berjalan dengan dua kaki Hayawan berjalan dengan empat kaki uh, Itu yang kaki seribu itu Berjalan dengan berapa kaki Semut berjalan dengan berapa kaki Kutu, tahu kutu? Ah, berjalan dengan berapa kaki? Dan di situ ada makhluk yang tak punya kaki Boleh berjalan juga Dengan bentuk yang begitu mudah bagi makhluk itu untuk selesai berjalan Tanpa ada mengganggu, menghalang kepada dia, me me menyakiti kepada tubuh badannya Ular itu kalau berjalan, di atas apa saja yang berjalan? Yang menciptakan makhluk itu Untuk berjalan di atas kaki Mampu untuk menciptakan Makhluk manusia Juga berjalan dengan mukanya sendiri Alangkah hinanya seseorang Kalau berjalan dengan mukanya Muka ini ketika di dunia Kita jaga, kita rawat Ada tak Apa itu tak elok sikit Kita bersihkan Kita berdandan Kita jaga Ini anggota yang paling dijaga oleh manusia. Tapi nanti di hari kiamat orang yang tidak patuh kepada Allah, anggota yang kita jaga di dunia akan menjadi kotor dan akan menjadi anggota yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang paling buruk juga yang menyebabkan seseorang itu dihukum oleh Allah walaya billah, bermula daripada mukanya Orang yang tak jaga mulutnya Kata baginda Rasulullah Berkata kepada Sifatina Mu'ad Mu'ad bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah adakah semua apa yang kita cakap Ini dihitung dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi menjawab Ya Mu'ad takilatka umuk Wahal yukabun nasu ala Manakhirihim Atau ala ru'usihim Illa hasaidu al-sinadihim tidakkah kamu tahu wahai mu'al seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka kepalanya dulu dijatuhkan oleh Allah disebabkan oleh kerana mulut mereka yang tak dijaga mulut ini bahayu sangat mudah-mudahan Allah SWT jaga kita punya mulut ini wanashruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim kami bangkitkan nanti di hari kiamat himpunkan di hari kiamat dengan kepala mereka dalam keadaan omyan buta bukman bisu somman tuli apa lagi yang tersisa kepada manusia daripada kehormatan dan kesempurnaan dalam tubuh badan kalau dia bisu tuli dan apa nama, buta semua anggota tubuh badan ini yang menjadi sentral kepada keperluan manusia adalah tiga perkara ini manusia boleh tak ada tangan tapi dia masih boleh melakukan per, mencipta satu aktiviti apa itu yang dapat dimanfaatkan oleh dirinya atau orang lain bila mana tiga anggota ini boleh uh, berfungsi boleh tak ada kaki boleh tak ada telinga tapi pendengaran ada. Bahkan kalau seluruh anggota tubuh badan ini, kalau telinga ini tak boleh dengar, mata boleh melihat, masih boleh berfungsi. Kalau telinga boleh mendengar, mata tak boleh melihat, masih boleh berfungsi. Tapi kalau ketiga-tiganya tak ada. Mata buta, telinga tuli, mulut bisu. Apa nak buat? Demikian keadaan orang kafir kepada Allah SWT Akan dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah Dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli Dan dalam keadaan buta waliyadu binna Ma'wahum jahannam Tempat mereka neraka jahannam Setiap api neraka itu adalah mulai dia akan habis akan padam zibnabum saira kami akan tambahkan api lagi supaya menyala ya salam siapa orang baca quran seperti ini dengan menghayati maknanya lalu tak tergerak tak tergores perasaannya takut kepada allah subhanahu wa taala ini allah cerita ini beduk ini semua untuk siapa bukan hanya ini cerita semua kenyataan yang akan terungkap kebenarannya bila mana kita berada dalam satu alam nanti. Tapi kalau dah sampai sana, tak ada ruang. Oh anda, ya, aku dengar uh, baca Quran masa aku hidup. Anda, ya, aku boleh sedar ketika itu. Lau bagalu, lau, wadi asa, kalau ditanam di tanah, kalau yang ditanam benih, kalau akan menuhai buah, kalau. Tak ada lebih daripada itu Penyesalan yang tak boleh terbayarkan Yang itu semua yang Balasan kata Allah SWT Bagi mereka yang kufur kafaru. Karena mereka kufur kepada Allah Lalu seseorang yang tengok orang kafir Dengan hukuman yang Allah sediakan macam ni. Macam mana perasaan kita Bila mana tengok kepada orang kafir Yang terancam dengan adab yang seperti ini satu sisi memang kita tak boleh Untuk apa itu Bersama dengan orang kafir Tapi pada masa yang sama kita berusaha Macam mana selamatkan orang itu daripada azab ini Kita sebagai orang mendapatkan hidayah dan percaya kepada Allah Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Mereka orang-orang kafir yang kita nampak ini Kalau tahu agama Allah Tapi mereka reject kepada agama Allah Mereka terancam dengan hukuman seperti ini apa kita punya perasaan? Adakah kita akan mengandalkan padan muka teman? Kita tak ada satu usaha Kita mesti berusaha untuk agar supaya memberikan hidayah kepada mereka Dalam persahabatan kita, kita duduk dengan orang Chinese, ke, dengan orang India, secawan kopi ke. Gunakan persahabatan itu untuk cerita pasal kita punya agama. Tak perlu nak ajak dia orang kepada agama kita Tapi cerita pasal kita punya agama kalau saya dalam agama saya begini begini begini. Jangan kurang. Kenapa kamu bertanya soal agama saya? Ah, masing-masing orang itu ada uh, privacy dalam pegangan pada agamanya yang kalau kita berusaha memberikan hidayah kepada orang lain dengan cara yang baik dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu hati orang itu untuk mendapatkan hidayah. Ingat bukan kita yang bagi hidayah, tapi kita sebab yang boleh mendatangkan hidayah kepada orang yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalika bannu dzalika jazaohum biannahum kafaru itu adalah balasan mereka karena mereka kufur kepada ayat-ayat kami. Wakalu mereka berkata Aina Aidah kuna Adakah kami ini idaman sudah menjadi tulang Warufat dan tulang itu sudah hancur Aina laka berusun akarkan jenidah Adakah kami akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala dengan satu bentuk wujud yang baru ini yani sekarang mengingkari tentang hari kebangkitan Macamana benda sudah hancur boleh dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala saya ingat saya pernah kisahkan di sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan burung yang dicincang oleh Nabi Ibrahim Maka hanya diseru, maka mereka itu burung anggota yang terpisah Menyatu satu dengan yang lain dan datang pergi Nabi Ibrahim Saya ceritakan di sini juga bagaimana Allah menghidupkan keledai uzair Bahkan uzairnya sendiri yang sudah 50 tahun atau 100 tahun dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibangkitkan itu uzair oleh Allah SWT lalu tengok itu keladai yang sudah menjadi tulang menyatu balik itu tumbuh balik dia daging dan ditutup dengan kulit dan kemudian bangkit balik itu keladai hidup di hadapan uzair apa yang yang susah dan sulit bagi Allah SWT tak ada perkara yang sulit alam kematian itu sehingga boleh dibangkitkan kepada satu alam akhirat adalah perkara yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu SWT Terkadang manusia dalam kehidupan dunia pun Ada perkara yang tak masuk di akal Tapi mereka boleh terima Ada perkara tak masuk di akal Tapi mereka boleh terima Apa? Dua orang tidur Yang satu mimpi baik Yang satu mimpi tak baik Tidurnya sama tapi yang dilihat di dalam mimpi, ruangannya sama, ekornya sama, timing untuk dia, tidur itu sama, semuanya sama. Katilnya pun lebih kurang sama. Tapi mimpinya berbeza. Ada perkara dilakukan oleh manusia, zahirnya adalah mesti nantijahnya sama, tetapi tak sama. Yang satu, mimpi, tidur dalam lima, sepuluh menit. Dia bermimpi, ceritanya satu jam. Tidur dah sekejap. Semalam aku pergi ke Mekah umpamanya, dia bermimpi pergi ke Mekah Pergi ke Mekah tu dia cerita, aku naik kapal terbang MS Lepas tu aku jumpa dengan si Bulan. aku berkenalan dengan si Bulan. Dia pun nak pergi umrah dengan aku Aku sembang sembang tidurnya 10 minit, sembang sembangnya sudah setengah jam Belum sampai ke Mekah, pergi toh, pergi saib, pergi ke... entah pergi ke ziarah mana Macam mana dalam 10 minit, dia boleh cerita dalam setengah jam sebab alam yang dia masuk dalam alam mimpi itu sudah tidak tertakluk lagi kepada alam yang ada di dunia Yang semuanya tertakluk kepada waktu dan keadaan undang-undang dunia Tak boleh kita nak bawa undang dunia dalam alam mimpi Seperti mana juga tak boleh kita nak bawa alam barzakh macam mana manusia boleh dihidupkan balik dengan manusia, dengan tulang yang kita tengok Daripada dah hancur macam mana boleh balik undang-undangnya berbeza, sistemnya berbeza. Kenapa manusia boleh percaya orang tidur dalam 15 minit ceritanya satu jam, tapi tak boleh terima tentang hakikat kehidupan yang tidak sama sama sekali dengan kehidupan di alam dunia. Faham tak? Idan Aa inna lamab'utsuna khalqan adakah kami akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu taala dengan kehidupan yang baru? Allah menjawab: Awalam jero an-Nallahخلق السموات والارض قادرون. Ala'an يخلق مثلهم وجعل لهم أجر لا ريب فيه. فَأَبَدَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً. Tidakkah mereka melihat dan mengetahui kalau Allah swt yang menciptakan langit-langit dan bumi mampu untuk menciptakan mereka kembali dan menjadikan untuk mereka jangka waktu لا ريب فيه yang sampai kepada hari kiamat. Maka orang-orang yang zalim itu enggan untuk menerima realiti hari kebangkitan Illa kufura, melainkan mengkufuri akan hari kebangkitan tersebut Kul, Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah Kalau antum tamlikuna khaza'ina rahmati Rabbi Katakan wahai Rasulullah Kalau kamu sekalian wahai manusia mempunyai khaza'in Kazain ini simpanan simpanan store, tapi dia bukan sembarangan store. Kalau kita punya store di rumah, itu macam-macam kita letak di situ. Penyapu kita letak di situ, apa itu vacuum cleaner pun letak di situ. Sebab storenya store yang umum. Kalau store itu store untuk simpan perhiasan. Tak mungkin kita akan letakkan di situ penyapu ataupun pe pe pe bekum kelina di situ. Ini khaza'in khusus untuk menyimpan benda-benda yang berharga. Lemari besi ikut umpamanya. Ataupun apa saja berharga. Itu namanya atau tempat penyimpanan barang berharga. Namanya khaza'in. Allah berfirman, kamu wahai manusia kalau dapat memiliki khazain store tempat penyimpanan-penyimpanan yang amat berharga rahmat dirbbi daripada penyimpanan yang dimiliki oleh Tuhan saya yakni Allah Subhanahu wa taala. kamu ini wahai manusia pasti laamsak dog akan jaga akan cegah akan bakhil kedekut kepada harta yang kamu punya itu khasiat lembab, karena kamu takut miskin. Waktu ada tulisan, "katurah" sungguh manusia ini adalah katur sangat kedekut, bakhil. Dia ada beza katurah dengan bakhil. Katurah itu lagi truk daripada bakhil. Orang bakhil dia bakhil kepada orang lain, tapi untuk dirinya dia boleh enjoy, itu bakhil. Tapi katur untuk dirinya pun dia bakhil. Apalagi kepada orang lain, bukti simpan duit untuk nak gunakan untuk dirinya saja, dia pun bakhil. Ini bakhil dalam peringkat level number one. Ya ni dia sudah terlalu buruk sifat bakhilnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu daripada sifat semula jadi manusia adalah punya sifat bakhil. Bakilnya manusia Subhanallah Bakilnya manusia ini Jangankan mempunyai harta Seperti mana yang dimiliki oleh harta manusia Kalau mempunyai kekayaan Seperti Allah pun juga Simpanan harta yang dimiliki oleh Allah Daripada khazain Allah wa Tetap manusia akan bakil Jangan heran kalau nampak Orang kaya sudah berbilion tetap bakil Jangan, tak perlu heran Kalau punya kekayaan seperti Allah pun Mereka akan bakil Sifat manusia di dalam harta yang dimiliki Tapi jangan pula kita berdalil kalau itu sifat semula jadi manusia Tak ada salah, kita punya sifat bahin Tak, tetap kita salah ah, Bagi sifat macam itu supaya kita lawan Kenapa Allah wajibkan kepada kita zakat Supaya melatih diri, rengan tangan di dalam memberi supaya melatih diri untuk tidak punya sifat bakhil. Kenapa kita disuruh apa diuji di oleh Allah Subhanahu taala dengan adanya orang-orang miskin supaya kita terhakis daripada sifat-sifat yang tak baik dalam hati ini untuk berat memberi kepada orang yang berhak untuk menerima. Dilatih tubuh apa kita punya sifat ini daripada sifat-sifat al-bakhil. Kata baginda Rasulullah al-bakhil qaribun uh, minan nar, ba'idun minallah, Allah, ba'idun min al-jannah. Orang yang kedekut ini jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, dekat kepada neraka. Ada benar orang yang kerim yang suka memberi. Karibu minallah, karibu minan janna ba'idu min Dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Wa may yuqashu hanasihi humul muflihun. Barang siapa orang mencegah dirinya daripada sifat bakhil, maka dia adalah orang yang berjaya kata Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak memiliki sifat bakhil ini? Sifat mencintai kepada harta dan berat untuk memberi itu sifat yang ada kepada setiap manusia. Permasalahannya adalah di situ ada manusia yang punya sifat seperti itu mahu mengubah kepada yang lebih baik. Dengan tidak punya sifat bakhil, melatih diri riyadhah exercise untuk melawan daripada sifat takut kepada miskin. Takut kepada fakir, jangan kita simpan kepada harta dengan alasan adalah takut kepada miskin, takut kepada fakir. Walatululuhumullah dakkum khasyiakah imlah, jangan kamu bunuh anak-anak kamu Kerana kamu takut miskin. Walatululuhullah dakkum mint imlah, jangan kamu bunuh anak-anak kamu sebab kamu miskin. Ada dua ayat yang Allah sebutkan. Jangan kamu bunuh anak karena takut miskin di masa akan datang. Jangan kamu bunuh anak sebab kamu miskin sekarang ini. Dua ayat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengaibkan kepada seseorang yang takut hidup miskin. Boleh saya minum dulu sekejap. Iran qul law antum tamlikun khazaini rahmat rabbi kalau kamu boleh memiliki harta simpanan daripada rahmat Tuhanku kamu pasti akan apa menghalang mencegah harta kamu itu untuk diinfakkan kerana kamu takut miskin wa insanu qaturah sungguh manusia ini adalah mempunyai sifat qatur yang bakhil kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Karena pada hakikatnya, pada hakikatnya orang yang dia menyimpan hartanya karena bakhil atau karena takut miskin, hakikatnya orang itu adalah bakhil kepada diri sendiri. Bakhil kepada diri sendiri artinya dia tidak mempergunakan hartanya itu di jalan yang menyebabkan dia akan mendapatkan keuntungan kalau dia gunakan. Bagaimanakah gambaran seseorang yang dia melihat dengan menyimpan harta, dia dapat memanfaatkan kepada harta yang disimpan, tapi hakikatnya harta yang ia bayangkan dapat dimanfaatkan justru merugikan kepada si tuan empunya harta. Orang mendakwa untung dalam rugi. Orang menganggap dirinya itu adalah uh, banyak profit tapi hakikatnya banyak rugi. Kalau seseorang menyedari dirinya rugi, lagi lebih baik daripada orang menganggap untung dalam rugi. Orang menganggap untung dalam rugi ini dia tak sedar kalau dirinya rugi. Justru sebaliknya menganggap untung. Oleh kerana itu kata baginda Rasulullah, uh, apa itu? Manakah harta yang kamu suka? Harta yang ka uh, harta kamu ke atau harta ahli waris? Sahabat mengatakan tentulah harta kami Wahai Rasulullah Kami yang bekerja, kami mencari, kami simpan kami. Kata Nabi, betul Kamu sayang dan suka kepada harta kamu Kata mereka Ya, wahai Rasulullah Kata baginda Rasulullah, harta kamu itu Harta yang kamu bagi kepada orang lain Yang kamu infak kepada orang lain Itu disimpan oleh Allah Subhanahu SWT Tapi harta yang kamu simpan itu Harta ahli waris bila-bila masa ajak itu datang, itu simpanan, otomatik pindah kepada ahli waris ini konsep Rasulullah di dalam memahami yang manakah yang menjadi hak milik harta kita Nabi satu ketika dia potong kambing, lalu Nabi beritahu kepada Siti Aisyah untuk kambing ini diakilkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya lalu Siti Aisyah ketika membagikan membagi, daging kambing itu Bahagian lengan kambing yang hadapan itu disimpan Sebab Siti Aisyah tahu kalau ini adalah bahagian daripada yang disukai oleh Nabi Disimpan, Nabi datang balik Lepas tu Aisyah, kamu dah bagi semua kambing yang sudah dipotong tu Kata Siti Aisyah, semuanya habis Kecuali dirak lengan Kata Nabi, semuanya kekal kecuali lengan yang tidak kekal Yang dimakan sendiri itu tak kekal Yang dibagikan kepada makhluk miskin itu yang kekal cara Nabi memberikan pemahaman kepada kita terhadap perbuatan macam mana itu yang ada depan mata lengan yang selainnya habis yang habis dianggap ada yang ada dianggap tak ada hakalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman kepada kita taib saya akan habiskan hari ini juga sampai habis satu apa sampai ujung Surat Al Isra ada beberapa ayat lagi mungkin dua jam lagi boleh kita habiskan. Walakat ada yang Musa tis ayat pembinat, fesal bani Israel itu jauhهم, فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا أَظْنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورٌ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرًا وَإِنِّي لَا أَظْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا وأراد أن يستفزهم من العرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونديرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Allah sangat tak cukup nabiskan, tak boleh lagi persingkat. Sebab banyak yang perlu untuk didetailkan. Padahal hasil adalah setambah satu ayat saja aseratus apa itu satu. Uh, Dan sungguh kami telah menurunkan kepada Nabi Musa tujuh ayat. Yaitu sembilan mu'jizat, sembilan ayat tanyalah kepada Bani Israel ketika datang kepada mereka dan berkata kepadanya Fir'aun yakni berkata kepada Nabi Musa inni la'adun luka sesungguhnya saya menyangka kamu wahai Musa mesfura terkena sihir yang berpindah cerita kepada Nabi Musa salam sebagai contoh bagaimana kekufuran orang kafir itu bila mana ditunjukkan akan ayat-ayat yang nyata di hadapan mata, tetapi bila mana hidayah tertutup untuk diterima.